eta ezkerreko hainbatera gile horu obekuntza suposatzen duen Espainiak ortea txalatzen dara magunetik Markonen mugak begibizan daude Eskuntzan, Lanmunduan Euskaran, Eskubide demokratikoetan Zer daukagu ospatzeko orduan horu obekuntzaren haro iunaren gaudela gaurela ez bada Arritzizela ditugu begibizan ordea Ezkera Euskal Herriari eta Nafarroari ezaintza politiko argia egina dio. Gizarte konponbide albiretu eta demokraziaren ispiritua zertatutako duena jendartaren erreferendua beharko duelako. Negozioan oinarritzen den markoa, usteldu honetatik herritarren parte hartzean oinarritzen den beste autonomia eredura iraganez. Jakin barakegu, Eskuindar eta Sazi eskerpiar poltroneroak gure eskaintzaren egingarritasunaz oartu direla. Horregatik diote deldurra. Ez dute ideia guztiak moduazkean defensa, defendazeko aukeraz, eta Nazar jendarteak bere torkizuna erabakiko duen estenatu batetan batetat zer entzun nahi. Napar jendartearen borroka entzagoa, iruzur berriaren garaia aztertu egingo duena. Honegatik, euskabertzale ekin Naparroko Nazarroko eta jendarteari, batorren abenduaren batean, larunbata arratzaldeko postetan autobuz geltokit zarretik amejoramienduarekin demokarziarik ez lelopean iruñan burutuko den manifestaldian parte hartzeko deia luzatu nahi dugu. Gora, Nakarroa! Gora!